Pialants i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor aixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de llàceres i villes, l'ensolciada d'escales, trespals, amb vans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, peules i roxoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores, va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarzar a poc a poc en l'aire lluminós del matí de primavera. Anys després, quan la malesa encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortegat amb taranyines de baire, una crònica anònima va plegar un feix de testimonis colpidors sobre l'esdeveniment. El primer, des del punt de vista cronològic, tot i que no resultava el més patètic, recollia l'aturada del rellotge del campanar esdevinguda a la vigília enmig d'un capvespre tempestuós que pintava el sal de la vila en termins violacis, arts mortuïns i bromeges negres. Segons el cronista, la l'averia era una premonició clara del que havia de passar l'endemà, un anunci del final inexorable del Beichem's. L'angoixa es feia esborronadora en la descripció, deguda a un altre testimoni, de la nit a què havia donat pas la incertesa del crepúscle. La crònica parlava del silenci espès en els carrers deserts, silenci que volia reflectir el de la gent en cada casa, fregant perquè no trenqués el dia. Tanmateix, entre les evocacions, la més colpidora era la del retruny sinistre de les onze del matí següent a la, a la baixada de la ferradura, Segons la crònica, els vilatans van sentir-se sotragats fins al moll de l'os pel començament del desastre. Certament, els testimonis resultaven impressionants. Ara bé, aquesta no era l'única característica que tenien en comú. En compartien una altra, pot ser insignificant, però prou esclaridora del que va passar aquell dia nefast. Tots, sense excepció, eren també absolutament falsos.